Zeraz, maia behire gaude, bera ekako zuzendaritzako kideak, egunon. Egunon. Bueno, egun, e, bereziak, gaurkoa, izan ere korrikaren, hogeita bat garren korrikaren aurkezpen egindu zute, aurkezpen ofiziala, eta ipatzen genuen, ez? E, justu oso gutxik elditzen denean, Euskal Herri mailan ariketa erraldoi bat emanen e, dut momentuan, euskal aldia izanen dugula, eta horrek pentsatzen bentsatzen dut, e, ba, bultzada e, polit bat izanen dela hoetare korrikarista. Bai, bai eta korrikak sustengatzen du euskaraldia, eh, jemanak hurbi-hurbilak dira. Guretzat kohika zer da da jendea berriz motivatzea, berriz baiestatzea plazan euskaraz bizi nahi dugula. Hortan euskaraldiarekin bat egiten dugu eta hortengolema hautatu duguna da clica. Clica egiten dugulako rik hautatzen dugulako Eta beraz, azken fian, Euskaraz Mintzatzeak eskatzen du bakotxaren erabaki bat, plazaratzea eta Euskaraldia ere oztik duak, bi mesuak. Baina, e, klika, hau da jarrera aldaketa bat, ematea, e, zentso batean, Euskara egi dago kionez. Bai jendartean, baina baita ere erakunde publikoa dagokionez dago kionez. E, bueno, badakiko azkeneko urte eta negoa Euskal Herrian beresiki, e, bueno, erakunde publikoen jarrera aldatzen ari dela, e, Baina e, Ipar Euskal Herriari dagokenez, hau da, herriko etxeetan, erakunde publikoetan oraindik badago bide bat egiteko estan. Bai, bai, bide handia. Bainan, eh, nikuzte dut bide edonora bide honeangoa zela. Politiegi argita garbi, bainan ja e, da urtean e, Euskal elkargoak hizkuntza politika bat bozkatu zuela eta hori ez da gutxi. Orain EA nola garatzen duten, zen mediorekin, ze adiaturarekin, Eta uste dut, hortan dela ere kohikaren eta egitaren lana. Kohika kohika doa, ez doa ibiliz, eta honek ere badu simbolika bat. Ez dugu bidean gelditzeko hastirik, Euskarak orain behar gaitu, hipak aldean orain dik e, iztun kopurua behera doa lako. Eta nik uste dut, e, hortarik doa, hitmoa eman behar dugu aferari, eta hitzetatik ekintzetara. zetara. Kohika atxikimendu kampaina bada, Euskaraldia erabilpen kanpaina bada, eta sintso hartarik ere tiratu berdu hitzetatik ekintzetara uh -huh. ba oso ama amaia eskermila